Bring ihn zu mir, Geht komm zu mir. Komm, Timmy. Hey, ich fresse ein Wesen, wenn ihr nicht die fünf Freunde seid, von denen früher Woche die Times berichtet hat. Ja. Du bist Richard, aber man nennt dich Dick, stimmt's? Also ich bin Ralph Mori. ich arbeite für das regionale Fernsehen. Sag mal, wie lange bleibt ihr denn hier in Bournemouth? Mein Vater ist auf dem Kongress hier. Wir bleiben bis er zu Ende ist, also etwa 14 Tage. Hättet ihr nicht Lust, in einem Fernsehfilm zu drehen? Ja, gerne. Also das Auch. Treffen mit euch hat mich auf eine tolle Idee gebracht. Was denn? Gebt mir eure Adresse in Bournemouth. Gern, ich habe eine Visitenkarte vom Hotel. Hier. Danke. Also ich melde mich bald. Bis später dann. Das ist doch ein Spinner, oder? Weiß nicht, ein Spinner. Naja, eher ein Angeber. Nein, der hat es ernst gemeint. Sonst hätte er uns nicht seinen Namen genannt. Na, warten wir es ab. Ich glaube aber auch, den sehen wir nochmal wieder. George behielt wieder einmal recht. Als die fünf Freunde nach dem Abendessen durch die Hotelhalle gingen, kam Ralph Maury auf sie zu und wiederholte sein Angebot. George-Eltern waren erst dagegen, doch als sie sahen, wie begeistert George, Julian, Anne und Dick von der Idee waren, stimmten sie zu. Und schon am nächsten Tag fuhren die fünf Freunde ins Studio der berühmten BBC, der British Broadcasting Corporation. Ah, da seid ihr vier ja. ja. Und Timmy habt ihr auch mitgebracht. Klar. Also die fünf Freunde. Und hier sind die Hauptdarsteller des Films. Steven Bird. Er spielt die Rolle eines Schmugglerbosses. Dann Mark, Tom und Renato. Und als einzige Dame Susie Marshall. Hi. Im Film bin ich Stevens Frau, aber im wirklichen Leben sind wir beide erst verlobt. Ich finde, ihr solltet das wissen. Okay, also macht euch miteinander bekannt. Also, ich bin George und das sind... <lacht> Lass nur George, das können wir auch alleine. Die Filmaufnahmen dauerten den ganzen Tag. Sie machten ihnen viel Spaß. Sogar Tin, der Hund, bekam seine Rolle dabei. Und er spielte sie so gut, als hätte er schon immer im Film mitgewirkt. Am späten Nachmittag kam es zu einem unvorhergesehenen Zwischenfall. Gestorben, ausgezeichnet. Diese Szene können wir so lassen. Das habt ihr wirklich gut gemacht, Kinder. Hey, mal Darf ich mal stören? Den Gary Findler. Findler? Wer ist denn das? Aber N, von dem steht jeden Tag was in der Zeitung. Der amerikanische Millionär. Seine Luxusjacht liegt hier in Bournemouth im Hafen vor Anker. Ach so. Ja, und, Mr. Findler? Hier haben nur Mitarbeiter Zutritt. Ach, tatsächlich? Nein, entschuldigen Sie, ich halte Sie nicht auf. Sie sind der Regisseur Ralph Mori, richtig? Ja, das bin ich, und? Bitte verstehen Sie, ich sehe alle Ihre Sendungen im Fernsehen. Kompliment. Deshalb möchte ich Sie zu mir aufs Schiff einladen. Werden Sie kommen? Ich würde mich vor allem über den Besuch von Susie Marshall und Stephen Bird freuen. Ach, aber da sind sie ja alle. Ha, Miss Marshall. Hallo, Mr. Findler. Nett, dass Sie uns einladen. Wir kommen gerne, Mr. Findler. Tatsächlich? Wunderbar. Morgen Abend haben wir ein kleines Boardfest auf der Lucky Mary. Schauen Sie vorbei, sind herzlich eingeladen. Alle freuten sich auf den Abend an Bord der Luxusjacht. Anne lebte direkt auf. Sie verbrachte geraume Zeit vor dem Spiegel und entdeckte immer wieder eine andere Möglichkeit, sich noch ein bisschen hübscher zu machen. Dabei merkte sie gar nicht, dass George muffig vor dem offenen Kleiderschrank stand und sich zu nichts entschließen konnte. Wie findest du das, George? Ob ich dieses Kleid anziehe oder ob ich lieber das Rote nehme? Na, mir egal. Hey, was ist denn, George? Bloß wegen seiner lächerlichen Gesellschaft muss ich ein Kleid anziehen. Kann ich nicht in Jeans gehen? Aha, in Jeans? Bist du verrückt? Bei so vornehmen Leuten? Das geht nicht. Und wenn du noch so gern ein Junge wärst, heute musst du ein Kleid ah, tragen. Das ist doch maßlos übertrieben. George sperrte sich. Doch als sie dann mit den anderen auf der festlich beleuchteten Yacht war, fühlte sie sich pudelwohl. Es wurde ein wunderschöner Abend. Doch eine Störung gab es. Stephen Bird war plötzlich verschwunden. Susie Marshall suchte vergeblich nach ihm. Steven muss noch hier sein. Och, ich verstehe das nicht. Ich habe überall nach ihm gesucht. Er würde doch nicht ohne mich gehen. Ich habe sogar im Waschraum nachgesehen. Da ist er auch nicht. Wo kann er denn nur sein? Oh, äh, Mr. Findler. Haben Sie meinen Verlobten gesehen? Mr. Bird? Nein, tut mir leid. Sind Sie sicher, dass er das Schiff noch nicht verlassen hat? Natürlich. Steven würde mich doch nie allein zurücklassen. Verrückte Sache. Für mich gibt es gar keinen Zweifel. Er muss noch an Bord sein. Kommt, wir suchen weiter. Timmy findet ihn sofort. Geben Sie ihm bitte Stevens Sie, den Sie da über dem Arm haben. Wir lassen Timmy dran schnüffeln. Ja, gern. Hier. Danke, Timmy, hier. Such, verloren, such. Tim schnüffelte an dem Halstuch, doch er suchte vergebens nach einer Spur. Es waren einfach zu viele Leute da und es gab zu viele Gerüche, die ihn irritierten. Nun benachrichtigte Herr Findler die Polizei. Alles wurde durchsucht, aber Steven Bird tauchte nicht wieder auf. Er schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Er war auch am nächsten Tag noch nicht wieder da, als die fünf Freunde im Fernsehstudio erschienen, wo die Aufnahmen fortgesetzt werden sollten. Ralph Maury musste einen anderen Schauspieler für Steven einsetzen, da er die Aufnahmen nicht verschieben konnte. Wunderbar, da seid ihr ja. Stellt euch vor, eben war die Polizei hier. Die Beamten glauben, dass Steven eine Art Flucht vorgetäuscht hat, um in die Schlagzeilen der Zeitung zu kommen. So ein Unsinn. Steven ist absolut nicht der Typ dafür. Nach, er würde nie einen Werberummel veranstalten, ohne mich einzuweihen. Und so einen Schrecken würde er mir auch nicht einjagen. Kann ich Sie mal einen Moment sprechen, Susi? Allein? Aber gern. Wir gehen nach nebenan in meine Garderobe. Entschuldigen Sie, dass ich so geheimnisvoll tue, aber es ist besser so. Worum geht es denn, George? Wir haben beschlossen, Ihren Verlobten auf eigene Faust zu suchen. Sie wissen ja, dass wir schon vielen Geheimnissen auf die Spur gekommen sind. Sicher? Aber warum erzählst du das? Wir möchten, dass Sie einverstanden sind. Und ob ich das bin? Euch vertraue ich. Bei den anderen bin ich mir aber da nicht so sicher. Das sind wir auch nicht. Deshalb wollte ich Sie allein sprechen. Was habt ihr vor? An Bord der Lucky Mary gehen und mit Gary Findler und der Mannschaft sprechen. Und dann wollen wir das Schiff noch einmal durchsuchen. Oh, wirklich? Das wäre toll. Wir haben heute hier nur wenig zu tun. In einer Stunde können wir abhauen. Wenn Steven doch noch an Bord sein sollte, dann finden wir ihn. Wisst ihr was? Ich komme mit. Als Susi und die fünf Freunde zur Yacht von Gary Findler kamen, feierte der Millionär aus Amerika bereits die nächste Party. Ein Matrose verwehrte allen den Zutritt, die nicht eingeladen waren. Ich darf keine weiteren Gäste an Bord lassen. Tut mir leid. Aber Sie können Herrn Findler doch bitte sagen, dass wir ihm persönlich sprechen müssen. Geht nicht. Ich darf meinen Posten nicht verlassen. Und da hinten ist er doch. Herr Findler! Herr Findler! Was fällt dir ein, hier so rumzuschreien? Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich! Ein Wort genügt und der Hund... Was ist denn hier los? Wir sind Herr Findler. Dürfen wir bitte an Bord kommen? Na gut, kommen Sie. Nein, nein, nicht die Kinder. sind schon zu viele Personen an Bord. Nur Sie, Miss Susi. Das haut mich um. Der alte Knabe scheint doch nicht bei bester Laune zu sein. War wohl ein Versehen gestern, als er so freundlich war. Und so anzumufen. Macht euch nichts draus. Wir sehen uns später. Okay, Susi. Wir warten hier am Kai. Susi ging an Bord und die fünf Freunde warteten. Sie schlenderten durch den Yachthafen und sahen sich die anderen Schiffe an, ohne jedoch die Lucky Mary aus den Augen zu lassen. Susi ließ sich allerdings nicht mehr blicken. Was treibt ihr eigentlich so lange an Bord? Sie müsste doch längst zurück sein. Ach was, sowas dauert seine Zeit, Dick. Das weißt mhm. du doch. Wir hätten sie nicht allein gehen lassen dürfen. Mhm. Wenigstens einer von uns hätte mitgehen sollen. Susi ist viel zu weich um Finn da wirklich auszufragen. Mhm. Da kommt der Matrose, der uns nicht an Bord lassen wollte. Er will was von uns. Bestimmt sollen mhm. wir nachkommen. Hallo! Miss Marshall schickt mich. Sie lässt euch ausrichten, dass ihr nicht länger warten sollt. Nehmt euch eine Taxe und fahrt ins Hotel. Hier ist Geld. Nun, ne, nehmt es schon. Ich muss zurück an Bord. Danke. Wiedersehen. Also dann, fahren wir zurück. Ja, los kommt. Ach, Das hätte ich nicht von Susi gedacht. Wieso schiebt sie uns ab? Warum versucht sie nicht, uns an Bord zu holen? Hm. Vielleicht will sie ein bisschen tanzen, um sich abzulenken. Äh, das ist nicht dein Ernst. Das glaubst du auch selbst nicht. Susi soll sich an Bord amüsieren, obwohl Steven verschwunden ist. Ich gebe zu, ein bisschen unwahrscheinlich ist das schon. Los, Leute, wir fahren zurück. Die fünf Freunde kehrten ins Hotel zurück. Da es noch nicht sehr spät war, spielten sie noch ungefähr eine Stunde Karten. Ja, bitte? Wer ist es? Susi, sind Sie's? Susi! Wirklich? Was sagt sie? Leise, seid bitte leise. Ich verstehe ja nichts. Susi, was ist los? Haben Sie Steven gefunden? Ja, natürlich. Wir machen uns Gedanken. George, was sagt sie? Psst. Sie rufen aus einem Café an? Wie bitte? Sie kommen nicht hier, hier ins Hotel? Aber wieso nicht? Zur Polizei? Ja, was ist denn los? Ähm, ich verstehe. Ja. Hallo? Hallo? Was ist? Nun sag schon, was ist los? Und sie hat plötzlich aufgelegt. Und wisst ihr, was sie mir gesagt hat? Sie glaubt, dass ihr Taxi von einem Wagen verfolgt worden ist. Oh. Sie will zur Polizei, um eine Anzeige zu machen. Sie meint, es könnten die Männer sein, die Steven entführt haben. Und ich finde, sie hat recht. Mhm. Allmählich wird spannend. Genau. Also ich finde, Susie hat mehr drauf, als ich dachte. Es sind Gangster im Spiel. Sie haben Susi verfolgt. Hoffentlich tun sie ihr nichts. Ja, und wir müssen warten. Das passt mir überhaupt nicht. Ich finde... Dann jetzt redest du schon so wie Susi. Ich finde... Ich finde, wir sollten ins Bett gehen. Es ist schon spät und Susi wird nicht so bald aufkreuzen. Wir reden morgen mit ihr. Am nächsten Morgen war Susi noch immer nicht ins Hotel zurückgekehrt. Als es auch am Nachmittag nach Abschluss der Dreharbeiten noch kein Lebenszeichen von ihr gab, gingen die fünf Freunde zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Susi ist unsere beste Freundin, Herr Kommissar, und wir sind in großer Sorge um sie. Der Taxifahrer, der sie von der Yacht hierher gefahren hat, ist der letzte, der sie gesehen hat. Und wenn er sich nicht meldet, können wir nur nach Herrn Findler fragen. Die Fernsehgesellschaft hat ihr Verschwinden bereits gemeldet. Hm. Der Taxifahrer müsste sich eigentlich bald rühren. Wir haben eine Meldung im Radio durchgehen lassen. Sie ist schon einige Male gesendet worden. Und Herr Findler? Der hat schon eine Aussage gemacht. Miss Marshall ist länger bei ihm im Salon geblieben, als ihm lieb war. Er musste sich schließlich um seine Gäste kümmern. Irgendwann ist es ihm jedoch gelungen, sie abzuwimmeln. Und dann? Herr Findler bestätigt, dass sie in ein Taxi gestiegen und weggefahren ist. Hat er etwas von einem Auto gesagt, dass der Taxi gefolgt ist? Nein. Dem ist kein Auto aufgefallen. Naja, damit war ja auch nicht zu rechnen. Und jetzt, Herr Kommissar? Wir suchen weiter nach Miss Marshall. Macht euch keine Sorgen, wir werden sie schon finden. Enttäuscht verließen die fünf Freunde die Polizeiwache. Sie hatten nicht das Gefühl, dass der Kommissar sich wirklich viel Mühe bei der Suche nach Susi geben würde. Sie gingen zum Strand, um ein wenig frische Luft zu schnappen. George, was denkst du? dass der Taxifahrer sich nicht meldet. Er müsste doch wissen, wie wichtig seine Aussage ist. Vielleicht ist er auch entführt worden. Ach, das glaube ich nicht. Nein. Ich finde, wir sollten mal an etwas anderes denken. Was? Woran denn? Ich finde, ich fange jeden Satz mit Ich finde an, seit ich mit Susi telefoniert habe. Und das bloß, weil sie das auch so oft sagt. Ja und? Was ist daran so Besonderes? Eigentlich nichts, aber am Telefon fing sie jeden, aber auch wirklich jeden Satz mit Ich finde an. Naja, weil sie aufgeregt war. Na Quatsch, dann fängt man an zu stottern oder bringt was durcheinander. Aber redet nicht so. Worauf willst du eigentlich hinaus, George? Ich fand das alles übertrieben und deshalb fürchte ich, es war gar nicht Susi, die uns angerufen hat. Wieso nicht? Aber es war doch ihre Stimme. Oder nicht? Nein. Je länger ich nachdenke, desto mehr glaube ich, dass es nicht ihre Stimme war. Sie klang zwar sehr ähnlich, aber der Tonfall war anders. Was? Du meinst, jemand hat sich für Susi ausgegeben, um uns in das Licht zu führen? Genau. Susi war schon in den Händen der Gangster. Es gibt also gar kein Taxi. Oder sie wurde im Taxi entführt. Dann hat der Taxifahrer also allen Grund, sich nicht zu melden. Das ist die einzige Erklärung. George, was für Gangster? Na, das müssen wir eben herausfinden. Und wir schaffen es. Oder die fünf Freunde nehmen ihren Hut? Das wäre wirklich ein Jammer. So jung, wie wir sind. <lacht> <lacht> Und wisst ihr, wie sich das abgespielt hat? Die Entführer haben Susi schon vorher beschattet. Sie sind uns zur Yacht gefolgt und haben gewartet, bis sie wieder herunterkam. Dann haben sie sie mitgenommen. Und was tun wir jetzt? Naja, wir bestimmen die Verdächtigen und beschatten sie. Gute Idee. Da sind vor allem die Fernsehleute. Niemand weiß mhm. so gut über Susi und Steven Bescheid wie sie. Was? Wie kannst du, Ralf, Mori, Marc und die anderen Verdächtigen? Die kommen nicht in Frage. Alle müssen wir ins Auge fassen. Ob sie uns mhm. sympathisch sind oder nicht. Dick hat recht. Es wird sich schon rausstellen, wer unschuldig ist. Während der Fernsehaufnahmen am nächsten Tag beobachteten die fünf Freunde alle anderen sehr genau. Ihnen fiel jedoch nichts Ungewöhnliches auf. Angesichts dieser Tatsache schien selbst Tim unzufrieden zu sein, als sie das Studio verließen. Tut mir leid, aber ich finde niemanden von den Fernsehleuten verdächtig. Nee. Ich glaube nicht, dass einer von ihnen Susi entführt hat. Nein, ich auch nicht. Ich habe einen anderen im Verdacht. Ja? Wen denn? Gary Findler. Gary Findler, Was? den Millionär? Wieso denn den? Was sollte der mit Susi ja. zu tun haben? Also ich weiß nicht. Für ihn wäre es doch kein Problem gewesen, Susi zu entführen. Sie kam von sich aus an Bord. Er brauchte sie nur einzusperren und uns wegzuschicken. Nee. Du hast sie doch nicht alle, George. Der Amerikaner kannte weder Steven noch Susi. Sie haben sich im Studio zum ersten Mal gesehen. Ja. Das nehmen wir an, aber bewiesen ist das doch noch lange nicht. Nein, bewiesen nicht, aber ich bin sicher, dass Steven und Susi Mr. Findler vorher noch nie gesehen haben. Dann sollte Findler alles andere erfunden haben. Die Taxe, den Wagen, welcher der Taxe angeblich gefolgt ist. Mhm. Er sollte jemand veranlasst haben, bei uns anzurufen und sich für Susi auszugeben. Mhm. George! Ich weiß, das klingt ein bisschen unwahrscheinlich. Aber ihr er wisst, dass ich mich auf meinen sechsten Sinn verlassen kann. Schon richtig. Aber was jetzt? Ist doch klar. Wir reden noch einmal mit dem Kommissar. Der glaubt dir kein Wort. Und damit sollte Julian recht behalten. Der Kommissar war nicht bereit, Mr. Findler in den Kreis der Verdächtigen einzubeziehen. Am nächsten Tag wurden die Aufnahmen nach außen verlegt. Für Susie Marshall war eine neue Darstellerin da. Sie nannte sich Yolanda Staffini und sollte die Rolle Susie spielen. Sie hatte aber auch eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Entführten. Was ist bloß mit Timmy los? Er ist doch sonst immer so friedlich. Aber wenn Yolanda vorbeigeht, knurrt er. Er mag sie nicht. Und wisst ihr was? Mir ist Jolanda verdächtig. Nun hör aber auf, George. Du kannst nicht alles und jeden verdächtigen. Dann tue ich ja auch nicht. Aber ich fühle, dass mit Yolanda was nicht stimmt. Wann gehen die Aufnahmen eigentlich weiter? In zehn Minuten. Bis dahin haben wir Pause. Wo ist Yolanda geblieben? Wohin ist sie gegangen? In den Strandweg dort. Na, kommt mit, schnell. Und du bist ganz leise, Timmy. Was ist denn jetzt schon wieder los? Kann man nicht mal eine einzige Minute ruhig in der Sonne sitzen? Und wieso darf Timmy nicht bellen, wie er will? Mein Auto ist gekommen. Es hält gleich hinter den Büschen. Und genau dorthin ist Yolanda gegangen. Da ist sie. Und sie spricht mit dem Mann im Auto. Das ist jemand, der nach dem Weg fragt. Ach, bestimmt nicht. Die kennen sich. Los, näher ran. Hört doch. Das war eine total verrückte Idee. Die Kinder könnten deine Stimme wiedererkennen. Das gibt Ärger mit dem Boss, garantiert. Wieso denn, Paul. Ich bin Schauspielerin und ich habe eine Rolle angenommen. Das ist alles. Wieso sollte das Ärger geben? Das wirst du schon sehen. Ach, du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Ich mache das, was ich für richtig halte. Der Boss ist damit einverstanden. Es ist in seinem Sinne. Dass du dich da mal nicht täuscht. Paul, warte doch. Sie geht weg. Stimmi. Noch ist sie zu nahe. Was haltet ihr davon? Ganz klar, dieser Paul und sie gehören zu einer Bande. Sie haben ein krummes Ding vor mit unserem Filmteam. Logischerweise besteht ein Zusammenhang mit Steven und Susie. Paul hat Angst, dass wir Yolandas Stimme wiedererkennen. Also haben wir sie schon einmal irgendwo gehört. Aber wann und wo? Am Telefon. Ja. Aha, du sagst es. Endlich haben wir eine Spur. Hehe, langsam. Damit wissen wir noch nichts über den Boss. Ach, den wird Jolanda uns früher oder später verraten. Wir müssen sie nur im Auge behalten. Am folgenden Tag standen wieder Studioaufnahmen auf dem Programm. Es ging um einige Auftritte von Schmugglern und den Kindern in der sogenannten Schmugglergrotte. Die Bühnenbildner hatten ein wahres Wunderwerk geschaffen. Die Felsengrotte sah sehr echt aus, obwohl sie nur aus Holz und einem leichten Schaumstoff bestand, der mit Farben übersprüht worden war. Die erste Szene sollte mit dem Eintreffen der Schmuggler beginnen. Ruhe jetzt, hör auf zu hämmern. Alles fertig? Ton läuft, Kamera läuft. Dann bitte 38, die erste Da wären wir <lacht> Das hat sich gelohnt Mark, pass auf, Über dir der Stein oh. Oh. Die Dekoration ist zusammengebrochen Wie konnte das passieren? Marc, was ist denn? Meine Schulter Ich glaube, da ist was gebrochen Es war etwas gebrochen und nun fiel auch noch Mark aus. Die Dreharbeiten konnten nicht fortgesetzt werden. Man rief einen Unfallwagen und Ralph Maury fuhr mit dem Verletzten ins Krankenhaus. Die fünf Freunde und die anderen vom Fernsehteam warteten im Studio. Sie hofften, dass der Regisseur sich melden würde, um ihnen zu sagen, wie es Mark ging. Doch Ralph Maury rief nicht an. Schließlich verlor Dick die Geduld. Jetzt rief er selber an. Ich möchte bitte Ralf Mori sprechen. Er hat einen Verletzten zu Ihnen ins Krankenhaus gebracht. Ja, Ralf Mori. Der Regisseur. Wie bitte? Kein Unfallwagen? Seit drei Stunden? Aber das kann doch nicht wahr sein. Wir wissen, dass er zum Krankenhaus gefahren ist. Nicht? Danke. Was los? Ist Ralf nicht das angekommen? Nicht. Nun sag schon, Seit was drei ist los? Stunden ist kein Unfallwagen mehr gekommen. Ralf Mori ist nicht da. Oh. Von hier aus bis zum Krankenhaus sind es höchstens zehn Minuten. Ich glaube das einfach nicht. Der Unfallwagen mit Ralf und Mark ist nicht angekommen. Das wird Ralf sein. Ja, George. Oh, Herr Kommissar. Wie? Aber das ist ja furchtbar. Wo ist er jetzt? In einem Privatkrankenhaus? Und was ist passiert? Um wie geht es? Um Mark? Was? Der Krankenwagen ist überfallen worden? Gut. Er ist weg? Und Mark? Spurlos verschwunden? Mit dem Unfallwagen entführt? Also hatte man es auf Mark abgesehen. George, was ist los? Der Kommissar meinte, ich soll nicht schon wieder mit meinen kindlichen Spekulationen anfangen. Und dann hat er aufgelegt. Sowas. Was ist mit Marc? Ist die entführt worden? Ach, angeblich hat man den Krankenwagen angehalten, Ralf rausgezerrt und niedergeschlagen und ist dann mit Marc und dem Wagen abgehauen. Sein Kopf war verbunden und er hatte einige Schrammen im Gesicht. Aber er war wild entschlossen, die Fernsehaufnahmen fortzusetzen. Was hier geschieht, überschreibt mein Fassungsvermögen. Erst löst sich ein Teil der Dekoration und fällt auf Mark. Und dann wird er entführt. Wenn ich nur wüsste, was man von ihm will. Nach Steven und Susie ist er das dritte Opfer des Unbekannten. Drei Entführungen. Die müssen doch etwas miteinander zu tun haben. Ja, das sage ich mir ja auch immer wieder. Aber was... Vielleicht will man mir meinen Film kaputt machen. Der Kommissar. Dürfen wir mal stören, Mr. Maury? Natürlich, Herr Kommissar. Was gibt es denn? Wir haben den Krankenwagen gefunden, unten in der Möwenbucht zwischen einigen Büschen. Und Mark? Verschwunden. Sehr wahrscheinlich ist er entführt worden. Deshalb sind wir hier. Wir müssen Sie noch einmal fragen, ob Ihnen nicht irgendetwas aufgefallen ist, Mr. Maury. Ja, es ging alles so schnell. Plötzlich stand da ein Wagen auf der Straße und versperrte den Weg. Wir mussten halten. Jemand riss die Tür neben mir auf und ich erhielt einen Schlag auf den Kopf. Ja, und dann verlor ich das Bewusstsein. Was sagt denn der Fahrer des Unfallwagens? Auch nicht viel mehr. Er kann uns keiner der Täter beschreiben. Falls Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie mich doch bitte an. In Ordnung. Wiedersehen. Was um alles in der Welt können diese Entführungen zu bedeuten haben? Ich begreife nicht. Was verbindet Steven, sie und Mark? Sie müssen auch etwas gemein haben. Ja, das haben sie. Echt, hey, Was denn? Sie sind miteinander verwandt. Steven und Mark sind Vettern. Sie sind miteinander verwandt? Und das sagen sie erst jetzt? Glaubst du denn, dass das wichtig ist? Aber klar, Julian. Ich meine, es könnte von Bedeutung sein. Steven und Mark sind Vettern. Und auch Susi wird, sobald sie Steven geheiratet hat, mit beiden verwandt sein. Richtig. So, und jetzt machen wir eine Pause. Geht ein bisschen raus an die frische Luft. Okay, kommt, Leute. Sie sind miteinander verwandt. Darüber sollten wir mehr wissen. Wisst ihr, was mir auffällt? Was denn? Der Kommissar sprach da von der Möwenbucht. Mhm. Und Stimmt. dass der Unfallwagen dort gefunden worden ist. Ja, das hat er gesagt. Die Lucky Mary hat den Yachthafen verlassen. Sie hat gestern einige Stunden in der Möwenbucht gelegen. Ich habe sie dort gesehen. Ach, Julian, das muss doch mit den Entführungen nichts zu tun haben. Wirklich nicht? Und je mehr ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Gary Findler und den Entführten. Glaubst du, George, welchen denn? Wenn ich das wüsste, wäre ich längst nicht mehr hier im Studio. Sind eigentlich Lösegeldforderungen gestellt worden? Bei Entführungen geht es doch fast immer um Lösegeld. Ich weiß nicht, davon ist wohl noch nicht die Rede gewesen. Cousinchen, du hast doch irgendetwas vor. Habe ich, Julian. Wir müssen die Yacht dieses Millionärs noch einmal durchsuchen. Sobald es dunkel ist, schwimme ich raus und versuche, irgendwie an Bord zu kommen. Du tickst doch nicht richtig. Das ist viel zu gefährlich. Ich ja, passe schon auf. Macht euch keine Sorgen. Wir sollten Onkel Quentin ja. verständigen. Also wenn ihr das macht, bin ich sauer. Lasst meinen Vater aus dem Spiel. Dies machen die fünf Freunde allein, klar? Nun sei mal vernünftig. Drei Menschen sind schon entführt worden. Glaubst du, Gary Findler nimmt auf dich Rücksicht, falls er wirklich damit zu tun hat? Oh, natürlich nicht, das weiß ich auch. Aber ich werde. George wollte sich auf keinen Fall von ihrem Vorhaben abbringen lassen. Und sie wusste, dass ihr Vater Einspruch erheben würde. Auch Julian wollte seiner Cousine das Abenteuer ausreden. Schließlich tat George so, als habe sie ihren Plan aufgegeben. Doch sie tat nur so. Als alle anderen schliefen, schlich sie sich aus dem Hotel, lief zum Hafen und schwamm zur Yacht hinüber. Es gelang ihr, unbemerkt an Bord zu kommen. Wohin jetzt? Hier oben ist niemand. Also in den Salon. Vielleicht ergibt sich da etwas. Hm, alles offen. Also hereinspaziert. <lacht> Gib mir noch ein Schlückchen Champagner. Danke, Gary, danke. Mr. Findler mit seiner Frau. Oh, Sie kommen hierher. Wohin jetzt? Sie dürfen mich nicht sehen. Puh, am besten unter das Sofa. Jetzt, liebe Mary, können wir ein wenig aufatmen. Was sagst du zu meinem letzten Erfolg? Äh, du hast Glück gehabt, Gary. Na, ja, zugegeben, ein bisschen Glück gehört dazu, Mark aus dem Unfallwagen zu holen. Diese Entführung war nicht so einfach wie die von Stephen und Susie. Die beiden konnte ich verschwinden lassen, ohne dass jemand Verdacht geschöpft hat. Du glaubst, dass Yolanda bei ihrem Anruf so gut war, dass sie dieses dumme Mädchen überzeugt hat? Wie heißt sie doch? Georgine. Aber alle nennen sie nur George, weil sie viel lieber ein Junge wäre als ein Mädchen. Aber dumm ist sie wirklich nicht. Das größte Risiko war Mark. Aber nun steht nichts mehr zwischen dir und der Abschaft. Ist es nicht so, mein Lieber? Genau so ist es. Erzähl mir doch mal, wie das Ganze genau zusammenhängt. Also, pass auf. Der gute Victor, dem alle Firmen gehören, für die ich arbeite, ist aus diesem Ort hier nach Amerika ausgewandert. Und dort hat er das große Geld gemacht. Aber er hat nie Kontakt mit seinen Verwandten gehabt, die in Europa zurückgeblieben sind. Nein, niemals. So wissen Steven und Mark ja auch nicht, was aus ihrem Großonkel Victor geworden ist. Nur deshalb habe ich die beiden uns zusehen führen lassen. Mark und Steven werden also erben, wenn Victor tot ist. Ebenso wie du, sein Adoptivsohn. Victor hat mich als seinen Sohn aufgenommen, weil er selbst keine Kinder hat. Ihm verdanke ich alles. Für ihn führe ich die Firmen. Er hat sich völlig zurückgezogen. Er wird nicht mehr lange leben. Du wirst erben und bist dann wirklich der Herrscher über alle seine Besitztümer. Das ist es, ja. Ich habe nur ein Drittel. Die anderen beiden Drittel gehen an Steven und Mark, sofern sie rechtzeitig als Erberechtigte auftreten können. Victor ist alt und krank und kann jeden Tag sterben. Deshalb müssen Steven und Mark für einige Zeit verschwinden. Genau das ist der Plan. Und Susie Marshall auch. Sie könnte neugierig werden. <lacht> Die drei werden sich den Kopf darüber zerbrechen, warum sie entführt worden sind. Rollen sie. Den wahren Grund werden Sie nicht herausfinden. Morgen stechen wir in See und sobald wir zu Hause sind, werde ich Victor sagen, dass es keine Verwandten in Europa mehr gibt. Er wird sein Testament ändern und sein Vermögen mir vermachen. Und dann wirst du, Steven, Mark und Susi freilassen? Natürlich, irgendwann. Irgendwann werden sie begreifen, warum dieses alles mit ihnen geschehen ist. Aber dann ist es zu spät für sie. Mir können Sie auf gar keinen Fall irgendetwas nachweisen. Hoffentlich. <lacht> Notfalls entschädige ich Sie mit ein paar Tausendern. Aber nun komm, wir wollen die anderen nicht länger warten lassen. Nun aber weg und schnell zurück zu den anderen. Sie müssen wissen, was ich gehört habe. Sie zum Ufer zurück, zog sich trockene Sachen über den Badeanzug, eilte ins Hotel und weckte die anderen. Sie berichtete von ihrem Erfolg. Am nächsten Morgen sagten sie Ralph Maury, was sie erfahren hatten. Der Regisseur informierte den Kommissar und dann ging es mit einem Polizeiboot hinaus zur Yacht von Gary Finder. Der Millionär stand an der Reling, als sie ankamen. Hochmütig blickte er auf sie herab. Mr. Findler. Dürfen wir an Bord kommen? Bitte sehr, warum nicht? Was führt Sie her, Kommissar? Tja, gegen Sie ist Anzeige erstattet worden. Ah, tatsächlich? Um was geht es denn? Um die Entführung von Susie Marshall, Stephen Bird und Mark Turnit. Ah, wirklich? Und was habe ich damit zu tun? Tja, das wird sich zeigen, Sir. Dieses Mädchen hier behauptet, gehört zu haben, dass Sie die Entführung zugegeben haben. <lacht> Tatsächlich? Mhm. George, das musst du geträumt haben. Aber bitte, Kommissar, wenn Sie meinen, dass so etwas notwendig ist, dann sehen Sie sich doch hier an Bord um und suchen Sie den Entführten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir müssen einem solchen Hinweis nachgehen. Also Leute, an die Arbeit. Die Aktion der Polizei an Bord der Yacht wurde zu einer riesigen Enttäuschung für die fünf Freunde, denn von den Entführten fand sich nicht die geringste Spur. Der Kommissar entschuldigte sich bei Gary Findler und gab George zu verstehen, dass er wütend auf sie war. Er setzte die fünf Freunde und den Regisseur Ralph Maury am Hafen ab und fuhr davon. <lacht> Ganz schön blamiert. Mm. Bist du sicher, dass Gary Findler das wirklich alles so gesagt hat, George? Äh, mm, nun fang du mir nicht damit an. Es ist schon schlimm genug, dass der Kommissar mir nicht glaubt. Mm. Dafür glaube ich dir, George. Dieser saubere Mr. Findler. Er hat unsere Freunde in seiner Gewalt. Aber nicht mehr lange. Dafür werde ich sorgen. Wir würden sie ja auch gern befreien. Wir wissen nur nicht, wo und wie wir sie finden sollen. Timmy muss uns helfen. Der Hund? Ja, aber wie denn? Wir müssen zur Möwenbucht gehen. Dort wurde der Unfallwagen gefunden. Können Sie ein paar Sachen von Marc besorgen? Einen Schal, Handschuh oder sowas? Oh, kein Problem. Und du meinst, damit kann der Hund was finden? Timmy ist sehr klug und ein besonders guter Spurenleser. Er wird uns sicher helfen. Also gut, geht schon mal zur Möwenbucht hinüber. Es ist ja nicht weit. Ich fahre ins Studio und hole etwas von Marc's Sachen. Wir treffen uns dann dort. Alles klar? Alles klar, Ralf. Und vielen Dank. Nichts zu danken, George. Ich tue das für unsere gemeinsamen Freunde. eine Stunde später ging es los. Ralph erschien mit ein paar Strümpfen von Mark und Timmy nahm tatsächlich eine Spur auf, die von der Möwenbucht weg in einen Wald hineinführte. Meinst du, dass wir Mark finden? Na klar doch, Anne. Siehst du nicht, dass Timmy seiner Spur folgt? Man hat Mark aus dem Unfallwagen geholt und zu Fuß weggebracht. Hey, sieh doch mal, da ist dein Haus. Da dichten Hecken versteckt. Das kann man leicht übersehen. Ein idealer Unterschlupf. Das nächste Haus ist wenigstens ein Kilometer entfernt. Ja, besser kann ein Versteck nicht liegen. Werden wir haben doch bloß früh auf den Gedanken gekommen, Timmy einzusetzen. Wollen wir es durchsuchen oder rufen wir die Polizei? Natürlich durchsuchen wir es, Anne. Du glaubst doch nicht, dass der Kommissar auf bloßen Verdacht hierher kommt. Nicht nach der Pleite von vorhin. Wir machen es auf eigene Faust, aber vorsichtig. Wer weiß, ob sie wirklich da drin sind? Julian, Alter, miese Peter. Ich verlasse mich auf Timmy. Sieh doch, wie er an der Leine zerrt. Ja, Timmy, ja, es geht ja schon weiter. Such, such. Komm. Stacheldraht. Na, der hält uns nicht auf. Vorsicht, nicht anfassen. Vielleicht ist er an ein Alarmsystem angeschlossen oder elektrisch geladen. Und was nun? Na, wir kriechen drunter durch. Hier geht's, wenn wir vorsichtig sind. Los, runter auf den Boden und dann vorwärts. Okay. Man muss sich ganz schön flach machen. Es geht. Vorsichtig, Rad. Nur noch ein kleines Stück. Langsam und vorsichtig krochen alle auf die andere Seite. Und dann ging es weiter. Leise näherten sie sich dem Haus. Timmy zerrte an der Leine. Er war jedoch so klug, nicht zu bellen. Vor einem Kellerfenster machte er Halt und schnüffelte aufgeregt. Hier muss es sein. Das Fenster ist mit einem Drahtgitter gesichert. Mal sehen, ob wir das aufkriegen. Ja. Es geht. War, ja, war das laut? Nur nicht so ängstlich. Anne. Komm, wir steigen ein. Nein, ich bleibe draußen und halte Wache. Okay. Wenn Gefahr droht, Pfeife ich. Ich habe eine Trillerpfeife dabei. Sehr gut, Anne. Okay. Du gibst uns Rückendeckung. Okay. Und jetzt los. Ich zuerst. Sieht nach ja. einem Kohlenkeller aus. Mhm. Das ist los. Ich bin drin. Jetzt ihr. Oder wollt ihr alle draußen bleiben? Nein, auf keinen Fall, wir kommen. <lacht> so, wir sind drin. Wie geht's weiter? Diese Tür. Ich hoffe, sie ist offen. Die müsste auch mal geöffnet werden. Steven, Susie und Mark, hier steckt ihr. Wir kommen ja schon, Susie. Warte. Ich nehme dir den Knebel ab. Wir haben sie gefunden. Meine Güte, ist das toll. Oh, oh, endlich. Oh, ich dachte, ich ersticke. Und oh, jetzt Steven. Bitte helft ihnen. Beruhige dich doch, Susi. Wir sind ja schon dabei. Danke, Rolf. Ich habe mich schnappen lassen wie ein Kaninchen in der Falle. Und Susie auch. Obwohl sie doch sonst so helle ist. Danke. Aber ich war wohl nicht besonders gut drauf, als es passierte. Das waren wir alle nicht. Sonst hätte Gary Findler uns nicht einkassiert. Wie habt ihr das bloß geschafft, uns zu finden? Das erzählen wir euch, wenn wir draußen sind. Los jetzt. Keine Müdigkeit vorschützen. Oder wollt ihr warten, bis Gary Findler kommt und uns alle einsperrt? Bestimmt nicht. Das ist der. Schnell. Da draußen. kommt ja, schon. Komm. Ja, los. Raus hier. Schnell. Dann raus. Yeah. Schnell, schnell. Sie halfen sich gegenseitig den Kohlenberg hoch und durch das Engelkellerfenster Kellerfenster hinaus. Da sind sie. Zwei Matrosen von der Lucky Mary. Das sind die Männer, die uns bewacht haben. Los, auf sie. Steven, Mark, helft mir. Wir müssen sie aufhalten. Es wird euch nicht gelingen. Das Spiel ist aus. Ah! Fesselt sie, damit sie nicht weglaufenden Findler warnen können. Kein Problem. Das übernehme ich. Ist mir ein besonderes Vergnügen. Susi und Steven liefen nun in die Stadt zurück, um die Kriminalpolizei zu verständigen. Wenn einer der Freunde gekommen wäre, hätte der Kommissar vielleicht gezögert. So aber fuhr er sofort mit den beiden zu dem einsamen Haus im Wald. Ein zweiter Wagen mit uniformierten Polizisten folgte. Sie also doch die Wahrheit gesagt. Was haben wir, Herr Kommissar. Wir haben uns nur geirrt, als wir dachten, die Entführer seien an Bord der Yacht. Dorthin sollten wir aber heute noch gebracht werden. Ja, die Matrosen haben davon gesprochen, dass Gary Findler heute mit seiner Yacht nach Amerika zurückkehren will. Dann ist es durchaus möglich, dass er hierher kommen wird, um seine Gefangenen abzuholen. Das ist nicht ausgeschlossen. Und für den Fall wollen wir uns vorbereiten. Komm, zeigt mir das Haus. Ich möchte vor allem den Keller sehen, in dem die Entführten festgehalten worden sind. Der Eingang ist dort drüben, Herr Kommissar. Moment noch. Wir wissen nicht, wann Findler kommt. Die Fahrzeuge müssen verschwinden. Alles muss unauffällig aussehen. Los, Leute, stellt die Autos weiter weg hinter den Büschen ab. Der Kommissar sorgte dafür, dass Gary Findler keinen Verdacht schöpfen konnte. Er ließ alle verräterischen Spuren vor dem Haus beseitigen. Drei Polizisten legten sich im Keller auf die Pritschen, auf denen Susie, Steven und Mark gelegen hatten. Und der Kommissar deckte sie mit grauen Wolldecken zu. Findler musste glauben, dass die Gefangenen unter den Decken lagen. Dann hieß es warten. Kommissar, ich glaube, da kommt ein Auto. Tja, tatsächlich. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ob es wirklich Findler ist? Stimmt. Kannst du etwas sehen? Weg vom Fenster, George. Ja, Sir. Es sind Gary Findler und seine Frau. Sie ja. kommen ins Haus. Gut, leise jetzt. Und lasst euch nicht einfallen, euch einzumischen. Nein, Sir. Psst! So. Zum Abschied möchte ich noch einmal die Gesichter sehen. Sollten Jack und Henry nicht hier sein und die drei bewachen? Ja, die werden hier schon irgendwo sein. Komm, wir gehen in den Keller. Sie sitzen in der Falle. Das ist das Aus für Mr. Findler. Meine Leute, haben Sie... Die Handschellen stehen Ihnen aber gut. Und Ihnen erst, Mrs. Findler. Mr. Findler, Sie und Ihre Frau sind verhaftet. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie jetzt sagen, gegen Sie verwendet werden kann. Ich werde etwas sagen, Kommissar. Aber nur gegenüber Ihrem Vorgesetzten. Ich habe versucht, Ihren Entführten zu befreien und Sie... <lacht> ja, ja, Mr. Findler, natürlich wollten Sie das. Leider glaubt Ihnen das keiner. Kommen Sie, das Gefängnis wartet. Gary Findler und seine Frau konnten sich nicht mehr rausreden. Sie hatten alles verloren. Ihnen war ein Drittel eines großen Vermögens nicht genug gewesen. Nun mussten sie dafür bezahlen, dass sie nicht teilen wollten. Die fünf Freunde aber wurden in den Zeitungen und vor allem im Fernsehen als die Helden von Bornmors gefeiert. Ja. Bitte, bitte, Freunde, jetzt ist es genug. Wir müssen unsere Aufnahmen fortsetzen. Die letzte Szene ist immer noch nicht im Kasten. Ich wollte ja bloß wissen, wie hoch die Strafe für Gary Findler und seine Frau wohl er ausfällt. Sie wird hart werden, N. Verlass dich drauf. Und dann frage ich mich, was wohl der arme Victor sagen wird, wenn er von den Schandtaten seines Adoptivsohns hört. Das wird ihm das Herz zerreißen. Ich habe gerade gehört, dass der alte Victor in Frieden eingeschlafen ist. Er hat es nicht mehr erfahren. Und das ist auch gut so. Wie lieb von ihm, dass er uns in seinem Testament bedacht hat. Ja, ja, Freunde, es ist gut. Können wir jetzt endlich aufhören, darüber zu reden? Wir müssen nämlich drehen. Ich habe hier noch einen Film fertigzustellen. Ich habe den fünf Freunden noch gar nicht gesagt, dass wir sie einladen möchten. Sie sollen im nächsten Urlaub unsere Gäste sein. Und wir haben uns auch schon was Tolles ausgedacht. Stimmt's, Susi? Ja, das ist wahr. Wir wollen... Ist ja gut, Susi. Finde ich großartig von euch. Aber wenn wir jetzt endlich anfangen können, verspreche ich euch allen, dass ich im nächsten Jahr noch einen Film mit euch drehen werde. Oh, bitte nein, Kinder. Hört doch auf. Lasst uns endlich anfangen. Bitte, Kinder. Bitte, hört auf. <lacht> uns Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.